Makina bat jarri berre dute diskoteka honetan, net kontakt izenekoa. Ligatzeko makina, alegia, ezin duten entzat do Ligatzeko makina, ez makinarekin ligatu behar, baiz, eta makinaren eso, eso. bidez Olida. ligea lortu. Entzuna, eh? kontu honela da eta, euro bat bota, noski hemen debaldestako eser, eta bertan izena eman dezakezu, argazki bat utzita. Bestela, badakizu jende guztiak metro eta laro gehi neurtzen du, hile da, begi urdinak ditu, eta ez, ez, ez, argazkiarekin. Argazkiarekin batera, izena, adibidez, nekane. Edo, kepa. Edo, kepa. Edo, josune, eh? edo, Mikel. Ez izena, atzetik. Baldi baldin baduzu edo ez dakit. Ez, Mikelen izengo ez egutxu jarriko, ez. Ez, ez, ez. ez jarriko, bale. Ez izena beraz bagoitzak nahi duena. Ondoren klabe pertsonal bat, noiz jaio seinen, plaza zure kasuanek ane 1974 -an, eta sexua, bai emakumezkoa, zure kasuan. Makina erabiltzen dutenek bertara joan eta zerrendatik aukera egin dezakete, eh? argazkia eta abar eta aukera egin. Nik, bat, hau nahi dut. Bai. Eta kasualitatez bi erabiltzaile elkarr aukeratzen baldin badira, ting argire bat ematen du eta mezuak bidaltzen ditu diskotekako pantailetan agertzen diren mezuak. Jende guztia jabetuko da zuz ligatu in Beraz, nekane badakizu, Russell Crowe aukeratzen bazaitu